Езикът на разумното начало На 5 октомври 1938 година тръгнахме в 5 часа без 10 минути от изгрева и стигнахме в Боровец 6 часа и 20 минути. Отбихме се за няколко часа във вилата на сестра Стоянова. Там в разговор учителя каза Евреите бяха един горделив народ. Дадоха им много малко територия, за да се смирят и за да разберат, че на широко трябва да бъдат в духовно отношение, а не в материално. И българите приличат на евреите в това отношение. И на тях им отрязаха земи от тук от там, за да се възпитат и по същия начин да разберат, че трябва да растат в духовното. От сестра Стоянова потеглихме нагоре в 9 часа и 30 минути и стигнахме на хижа Мусала в 15 часа и 20 минути. На 6 октомври потеглихме в 3 часа и 10 минути за върха, дето стигнахме 6 часа и слънцето изгря 6 часа и 19 минути. Изгревът беше хубав. Учителя прочете 15 глава от Евангелието на Йоанна. След това имаше тайна молитва. После Учителя каза. Запишете си следните думи. Пътят на живота е труден. В този път се изявяват Божията любов, Божията мъдрост, Божията истина, и животът постига своето вечно предназначение. След като се произнесе и добрата молитва, почна разговор. Като се събираме сега, то е Божият дух, който не събира. Това не е човешко събиране. Всеки един има доброволно желание отвътре. От Бога да се съберем тук. Велико е Божието търпение. Бог, който търпи грешния и превръща всичко в добро, има ненадминато търпение. Бог, като обича хората, се е ограничил доброволно. Той казва, аз съм първи и последен. Бог е първият в създаването на света и последният при изкупуването на греховете. Никога да не казваш В миналото бях по-добре, а сега съм по-зле. Или пък В миналото бях по-зле, а сега съм по-добре. Или пък в бъдеще ще бъда по-добре, отколкото сега. Или пък в бъдеще ще бъда по-зле, отколкото сега. Защото всичко, което идва, пак идва за добро и носи условия за добро. Бог във всяко време се проявява така или иначе според нас според нуждите ни. Във всеки момент това, което става с нас, е най-добро за дадената степен на развитие, в която се намираме. Ако кажем, че ще бъдем по-добре или по-зле, с това се нарушава закона на вярата, закона на доволството. Никога не казвайте за времето. Това време не е хубаво. Вятърът и той вее за добро. И той носи нещо за добро. Нито пък питай, дали ме обича Бог? Защото щом те е създал, той те обича. С любов те е създал. Няма нужда да се съмняваш в неговата любов. Човек слиза долу на земята, като си носи един капитал отгоре. Щом стъпи на земята, ще работи и ще припечели, ще вземе и отдолу нещо. И като се върне горе, ще внесе в общата каса капитала, който е взел, на едно препечеленото. Детето, като се отцапа ръцете и краката, майката ги измива. Същото прави и Бог с вас, като се отцапате чрез направените погрешки. Любовта подразбира следното. Когато Бог ни обича, когато говорим за Божията любов, то се подразбира да вземем от Бога. А когато говорим за нашата любов към Бога, то се подразбира, че трябва да дадем на Бога. Когато човек се моли на Бога или когато извърши нещо за Него, то е любов. Вие все още не вярвате, че Бог ви обича. И това, че приемате любовта му в по-малка степен, сами сте си виновни. Аз се чудя на хората, като ги гледам как скърбят, когато Бог ги обича. Имаш ли скръп? Дядо ти, баба ти са в теб, и ти шепнат скръпта си. Повярвай, че Бог те обича и веднага ще се насърчиш. Ще се изправиш. Единственият, който има предвид благото на всички същества е Бог. Неговата крайна цел е да задоволи всички същества. На всички да им е добре. Бог е готов да задоволи всички нужди, не само на хората, но и на най-малките същества, които е създал. Били те насекоми, тревици и т.н. Мислете, че Бог ви обича. Това е път към съвършенство. Ако не можеш да мислиш така, не можеш да се усъвършенстваш. Че не можете да виждате Бога навсякъде. Там е всичката погрешка. Считайте, че Бог е навсякъде. Щом не правиш добро, Бог не е там. Не, че не е там, но ти не го проявяваш. А щом направиш микроскопическо добро, Бог е там. Всякога считай, че Бог е с теб. Тогава ще направиш това, което е по Бога. Приемете като аксиома, че Бог ви обича. Колко ви обича, не се ровете в това? Казано е. Възлюбил си истината в човека. Значи Бог обича истината, божественото в човека. Твоят любим е този, който те обича. Той е в хляба, във водата, във въздуха, в светлината. Щом те обича Бог значи има нещо негово в теб. Безпределна е любовта на Бога, с която хиляди години ни е гледал. За да се познае Бог, трябва да се изучава стария и новия завет, цялата природа, небето и земята. Един човек бил обичан от Бога, но Бог си турил човешка маска и маскиран казал на човека Обичам те и винаги съм те обичал. Моята любов е вечна. След време оставил човека и последният плакал. Но Бог турил нова маска и пак се повторило същото. Когато се срещнали трети път, човекът отново разплакан. Казал. Двама души ми казаха, че ме обичат. Но сега не ме обичат и ме оставиха. Маскираният се усмихна и казал: Няма нищо, аз те обичам вечно. Всъщност, и в тримата маскирания е било едно и също същество. Бог така че всички, които те обичат, проявяват любовта на едно и също същество. Бога към теб. Бог те обича чрез тях. Вътрешно Бог обича всички същества еднакво, но външно ги обича според степента на тяхната възприемчивост. Любовта на Бога, външно проявена, е по-особена и по-голяма към онзи, който живее праведно, отколкото камонзи, онзи, който живее неправедно. У нези хора, които обичат Бога, той ги държи в своето съзнание и на тях помага повече. Вътрешната любов на Бога е еднаква към всички, но външната му е различна. Понеже нея приемат и не я оценяват еднакво. Отношението на природата към всички живи същества е хубаво. Аз виждам нейните проявления. Като духа вятър. Значи ще има влага. Ще дойде дъжд. Тревата ще расте, плодните дървета ще вържат. Или Слънцето грее. Казвам, хубаво е. И израства всичко. Става горещо, казвам, много хубаво. Които са зъзнали, ще се постоплят. Виждам плодовете, увиснали по дърветата и казвам. Радвам се, че има какво да ядат не само хората, но и птичките. Всички същества се ползват от благата. Любовта на Бога към нас е причина. А любовта ни към Бога е последствие. Онзи, който ви обича, се досеща и за най-малките неща, от които имате нужда. Няма по-хубаво нещо от това да те обича някой. Ти помислиш за една хубава книга и тя ще дойде. Помислиш за едно цвете, и то ще дойде. Помислиш за разходка и тя ще се осъществи. Този, който прави това, което сме пожелали, е Бог. Небето, звездите, растенията. Всичко това сме го пожелали и Бог ги е направил. Сега какво се изисква от нас? Да му принесем от плодовете и да му кажем, че сме много доволни от тях. Съзнанието на човека трябва да се разшири, да чувства Божието присъствие навсякъде и да чувства как Божията мисъл се развива навсякъде. От този, който те обича, никога не можеш да се освободиш. Ти от всичко можеш да се освободиш, но от един човек, който те обича, Никога. Къде можеш да се освободиш от Бога? Не можеш. Където и да отидеш, може да не ти се изявява, но чувстваш, че извън Него не можеш да излезеш. Това, което обичаме, е всякога вътре в нас. Той е едно учение. Много просто за разбиране. Да пламне във вас свещеният огън на любовта. Да се запали искрата на любовта във вас. Когато влязохме в наблюдателницата, Учителят се разговори с наблюдателя. Каза му. състояние, което имате, и нервирането се дължат на вашето дишане. Задържайте въздуха повече и мислете върху дишането през това време. С безпокойство нищо не придобива човек. После, когато излязохме вън, учителя каза Всеки иска да бъде щастлив. Това е личен елемент. Обаче, това не е начин за постигане на щастие. Обядвахме навръх мусала и постояхме до 14 часа. След това слязохме долу на хижа мусала. Като се събрахме вечерта в нашата стая, на горния етаж на хижата почна разговор. Всеки човек, който греши, се лишава от своята свобода, а като живее поистината, той непреривно се освобождава. Човекът на истината иска да знае каква е същината и цената на нещата. Човекът на любовта има топлина, която всичко разтопява. Това, което прониква и разтопява нещата, е мъдростта. А това, което дава всичко да се извърши в света, е истината. Силен е онзи народ, който се реши да изпълнява волята на Бога. Не е важно дали си направил голям или малък грях. Ти може да си направил малък грях, но си свързан с милиони хора. И като го направиш, то ти си дал повод на тези милиони хора да направят престъпления. На другия ден, 7 октомври, потеглихме от хижа Мусала 10 часа и 20 минути и стигнахме в Боровец на вилата на сестра Стоянова в 14 часа без 15 минути. Над вечер във вилата на сестра Стоянова започна разговор. Нали е казано? Мъртъв в греховете си. Значи грешникът е умрял. Казват на някого, че е умрял сега, а пък той отдавна е умрял. Някои хора искат лекцията или беседата да бъде механическа. Тогава не остава никаква работа на читателя. А пък, както сега е дадена, той има дълго време да се работи върху лекцията. Ако му е трудно за разбиране, то поне примерите ще му подействат и тъга ще му станат ясни изложените принципи. Който мине край Изгрева казва Много хубаво място, много спокойно. Приятно е да се стои тук. А пък те не знаят точно защо е така? А само чувстват, че има нещо друго. Нали преди да дойде още пролетта, и да едно течение, и някои цветя се явяват далеч още преди идването си. Също така е, когато иде нещо божествено, някои хора усещат и се пробуждат. Те са предвестници. Човекът на любовта е огнище, което топли. Човекът на мъдростта е фар, който пръска светлина. А човекът на истината е хлебар, който дава хляб на всички, които минават. Всяка една работа, в която присъстват и трите прояви, върви без изключение. Някой идва при мен и ми казва Не знае как да постъпя с другите. Казвам му, че това е много лесно когато се спазва следното правило. Когато някой дойде при теб, ти се постави на неговото място и виж как ти би искал да се постъпи с теб. Така и постъпи с него. Всички верующи в Христа са Израил когато един народ се възгордее и иска да бъде над всички, за него въжи законът. Гордостта предшества падането. Всички стари народи, римляни, гърци, картагенци, финикийци и прочие, сега са пак природени. Славяните представляват и юдиното коляно, чрез което се изяви Христос. Англичаните и германците представляват мъжкия принцип, а французите и славяните женския. Англичаните и германците имат сила да организират и подбудителна причина е волята. А у славяните има нови идеи и ги подбужда любовта. Божественото е в любовта. Сега в света иде мекият елемент. Божественият дух, чрез славяните, има да изнесе нещо в света. Англичаните, германците, французите, американците, са учители на славяните. Всички народи си имат по някоя хубава черта. На другия ден сутринта учителя каза в разговор. Когато някой направи добро и ако забележа, че това добро не е така добре направено, аз няма да го коригирам. Ако той е дал някому малко хляб, който не стига и е сух, ще довърша неговото добро, като дам топъл хляб и няма да и да кажа на първия Ти защо не направи това и това добро на онзи? Под думата истина се разбира, че когато тя е вътре в теб, ти можеш да направиш това, което душата ти иска и да си доволен и радостен. Изразът Каквото душата ти иска, значи да направиш това, което божественото в теб иска да го направиш. На скакавците и рупите има напреднали същества, но там, дето човешки крак не е стъпвал. Казано е. Изуи си обущата, понеже мястото, на което стъпваш е свято. Това не се отнася до физическите обуща. Краката означават добродетелите. Значи трябва да стане една промяна в съзнанието на онзи, който отива по места в природата, които са по-чисти, по-свещени. Там живеят висши същества. И ако дойде един човек, който не е готов, ще се усъкати от силните им вибрации. Един брат попита, но ако отиде готов, очистен, нали ще може да издържи? Можем ли и ние някой път да отидем на такова място? По този начин, по който сега отиваме в планината, не може да се отиде на тези места. Друг брат попита. Сигурно, Човек трябва да отиде не с тялото, но излъчен. Така ли е? Не. С това тяло, но трябва по друг начин. Природата прави пусти свещените места. Там не никнат растения, няма и животни. Тогава и човек не се вясва там понеже нищо не го привлича, тъй като са пусти, а и от друга страна, понеже те са и непристъпни. Един брат запита. Какво значение има стихът Бог толкова възлюби света, че даде своят еднороден син, за да не погине всеки, който вярва в него, но да има живот вечен. Това значи, че Христос е трансформатор, защото човек направо при Бога не би могъл да отиде без Христа, понеже Бог е огън всепояждащ. И ако слънцето нямаше трансформатор, не бихме издържали на енергията му. Трансформатори на Слънчевите лъчи са въздухът и влагата в атмосферата, Иначе слънчевата светлина и топлина, които идат към земята, биха изгорили всичко на нея. Някой пита, без Христа не може ли? Който казва, че без Христа може да се спаси човек, той не разбира закона. Христос, като е дошъл на земята, той е огрял всички хора. И които вярват в него, и които не. Само, че онези, които са приели тази светлина, са вярващи, а онези, които са затворени в своите стаи, не са я приели. И тук Христос е огрял. Но не са възприели и сега въпросът е да възприемат. Писанието казва Търсете ме, докато съм близо. Щом човек изгуби условията, трябва да чака друга епоха. Казва се «Жетвата е голяма! Молете се на господаря на жетвата да изпрати работници!» От невидимия свят трябва да дойдат работници и като намерят и на земята такива работници, които да подхождат, ще се вселят в тях да работят. Значи Христос тук говори «Не за земните работници!» а за работници, които да се пратят от невидимия свят. Някой пита. На къде да си обърна лицето във време на молитва? Това са неща външни. Щом човек мисли за Бога, той е обърнат към мистичния изток. Не първо човек трябва да се освободи от известни заблуждения. И в най-древните работи има една разумност, която не е механическа. Учените хора ще кажат, че тази къща се топли чрез огън в печката, но огънят няма съзнание. Зад огъня е разумността на лицето, което го е запалило. Също така и за природата. Светските хора знаят как е запален огъня. А религиозните хора знаят, кой е запалил огъня. И двете страни са хубави. Теориите на учените са механически. Те изучават атомите, електроните, ионите. Това е материалната страна. После трябва да се изучи какво е съдържанието и какъв е смисълът. След закуската всички потеглихме за красивата местност Шумнатица която е недалеч от Боровец. Шумнатица е едно възвишение, покрито с висока трева и с много цветя. Минахме през тъй наречената широка поляна и като стигнахме Шумнатица, оттам се откри широк простор. Виждаше се част от мощната рилска верига и обширни борови гори. Учителя, като погледна красивата картина, каза Ето! Това е едно живо кино пред вас. Но това още не е реалното. Известно време прекарахме на Шумнатица и по друг път се върнахме на вилата. Във вилата на сестра Стоянова, след приключението на обеда, започна разговор. Всяко заминаване на човека от тук, горе, е различно защото обстановката тук и обстановката там са различни в разните периоди. Като се върнеш, ще видиш, че онзи свят не е вече такъв, какъвто си го оставил. И ако помниш онзи свят, няма да можеш да работиш тук. Това е до известна степен на развитие. Като идва тук, човек идва да изправи нещо и да научи нещо. Земята е място на заточение, но пак каква култура и какви забави се дават на хората? Слезеш ли на Земята, Дават ти се свобода да приложиш каквото искаш. Има такова голямо разнообразие в Вселената. Планетите са жилища. Сега става един променлив стремеш на материята в човека, в атомния и Фионния ионния на човека. На 8 октомври прекарахме незабравима вечер около камината във вилата на сестра Стоянова. Камината бе построена в старобългарски стил, също и обстановката в стаята бе такава. Огънят чудно огряваше нашите лица, сенки и светлини играеха по стените. Трябва да кажа, че винаги, когато навръщане от мусала нощувахме тук, камината се запалваше изобилно с дърва. И в тази приказна обстановка водихме интересни и дълги разговори. Братята и сестрите, които присъстваха, през онази октомврийска нощ задаваха разни въпроси, а учителя, както всякога, им отговаряше с разположение. Сега минаваме към нов начин на живеене. Сега е преходна епоха. Някога, след грехопадението на земята се яви черната раса, черният цвят. В нея започна да се възстановява самосъзнанието. И после дойдоха жълтата и бялата раса. Шестата раса се възстановява светлината. Тя ще бъде светеща раса. Ще отдава светлина от себе си. Сега правите добро, но като отражение. И човек все още не е дошъл до това състояние да дава светлина от себе си, когато прави добро. Човек трябва да вложи следното в своя живот. Първо, да се освети името Божие в нас. Това е великото и означава, че каквото прави човек, го прави за името Божие. Второ, да търси Царството Божие, да работи, да се въдвори то на земята. Трето, да бъде волята Божия, това значи приложение. Мисли за името Божие, за Царството Божие, за волята Божия, работи за тях и след това мисли за себе си. Цялото слънце, е обвито с висока температура и тези слънчеви петна са врати, през които излизат и се връщат слънчевите същества. Някои питат, защо дойде Христос? Казах, че е трансформатор. Той трябваше да се справи с злото в света, да го превърне в добро да изсмуче всички отровни газове на злото. Като се проля кръвта му на кръста, той внесе своя живот в света и така подкваси целия живот на земята. Както инжекция или както приливане на нова кръв на някой старец и той се обновява. Но трябва време, за да се прояви това действие на Христа. Ако излезе на преден план учението, че всеки човек може да прави каквото иска, хората ще станат животни. В божествения морал, доброто, което аз правя, трябва да ползва всички останали. Една мисъл е права, когато засяга доброто на цялото човечество и тогава при всяко нещо, което правиш, Бог те благославя. Един човек може да кряска, да се чуе на един километр, а друг може да говори тихо, но неговото говорене може да отиде по цялата земя. Това е, когато той изпраща къси вълни, Някой пита, ти обичаш ли ме? Този въпрос е крив. При любовта има един закон. Ако обичаш за една хилядна част от секундата, то любовта вече не се прекъсва. Ако има прекъсване на любовта, това не е любов. Това, което продължава, Живота е любовта. Това, което огражда живота, което му дава всички условия отвън, е мъдростта. Щом един човек има любов, ти не можеш да питаш дали е умен. Той е мъдър и истинно любив. Том има любов, Той има и мъдрост, и истина. Тези три неща са неделими. В света трябва да се приложат новите методи. Всичките ни страдания в бъдеще ще бъдат ценни за изучаване и подложени на обширно изследване. Като страдаш, трябва да знаеш защо страдаш. Всички от тези, които изучават новото учение, лицата им се променят и другите забелязват, че има нещо ново в това учение. Ако те настигне мисълта за това, към което се стремиш, че е невъзможно да се постигне, тогава изговори следните думи. За мен е невъзможно, но за Бога в мен е възможно. Защо ще казваш, че ще оставиш за някое друго прераждане? Не се знае дали тогава ще имаш такива благоприятни условия. Сега си свърши работата. Например, някой работи с цимент и оставя работата за утре, но на следващия ден се изменя температурата и тогава не би могло да се работи с цимент. Когато всичко ти протече напред, когато ти потръгне, тогава бъди на штрек, защото ще дойдат големи изпитания. Когато ти идват пречки, тогава си в безопасност. Всяко добро начинание се предшества от тъмнота и противоречия. Защото като дойде Божествената светлина, нашата светлина потъмнява и вече се намираме в тъмнота. Веднъж минах покрай един военен пост, и ме наближиха кучета. Цяла глутница. Обаче една кучка обикаляше около мен и не позволяваше на другите да ме нападнат. После войниците ги повикаха и те си отидоха. И благодарих на кучката. Браво! Много умно куче си. Та да когато те нападнат от всякъде, все ще се намери някоя кучка, която ще те обикаля и ще те пази. Друг подходящ случай. Един каракачанин се качвал на гръцкия параход Елпис, за да пътува за град, Но неговото любимо куче го хванало за Крачола, да го тегли навън. Тогава той върнал билета си и с това се спасил, защото параходът потънал от бурите, които го нападнали по пътя. И нито една дъска, нито един пасажер не се спасили. Една сестра запита учителя, как се обяснява това, че някои чувстват любовта само за една секунда? Само за една секунда тя минава през тях. Ще дам един пример за пояснение. Да си представим, че между Слънцето и човека има една дъска с една малка дупка. И тази дъска се върти Когато дупката дойде пред очите на човека, той вижда слънцето. А в другото време то е скрито. Но махне ли дъската, винаги ще го вижда. Значи, зависи от препятствието в съзнанието на съответния човек. Когато мисълта е нечиста, Тя представлява препятствие и през човека не може да се прояви любовта. И когато човек прояви любовта за една хилядна част от секундата, това показва, че е имало пречистване на съзнанието в този момент и за това човек е схванал и е възприел. Човек има любов, но често става прекъсване на любовта, понеже има препятствия, облаци. Това е именно грехът. Това е както настъпват ден и нощ, докато земята се върти около слънцето. Когато си в деня, тогава обичаш, а когато си в нощта, не. Обаче трябва да излезеш над това поле, над тази област, в която няма промени в любовта и където няма прекъсване на любовта. Ще дам друг пример. Имаш един приятел, който се движи. Ако стоиш на ниско място у дома, отначало можеш да го виждаш през прозореца. Но продължи ли да се движи по пътя, скоро ще се скрие и трябва да чакаш да се върне пак. А ако се издигнеш на високо място, тогава ще го виждаш винаги. Това значи да не се прекъсва любовта. Да стоиш на високо място, значи да имаш повдигнато съзнание. Онзи човек, който те е обикнал, той не може да ти измени. Той не може да престане в живота. Ти можеш да ми кажеш, че обичаш. Но аз ще измеря врата и ръката ти и тогава ще видя дали обичаш. Човек, който има любов, ръцете и вратът му се разширяват. Може да те обича този, който обича всички. Ние сега се намесваме в свободата на хората. Казваш някому, ти не ме обичаш. Обаче, нека да оставим хората свободни. Той е свободен да обича или не. Не се намесвай в неговата свобода. Ти може да не обичаш някого, но друг го обича. Ти не намираш нищо в него за обичане. Но онзи, какво е намерил? Кой е прав? Този, който обича, е намерил в него нещо интересно. Например, погледна една стара книга и казвам, че няма нищо в нея. Обаче дойде друг и твърди, че тя е много интересна. Кой е прав? Този, който е чел. Любовта дава всичкия материал. Мъдростта го нарежда, а истината работи с него. В бургас една жена, като легнала да спи, се е намерила извън тялото си и го видяла как лежи под завивките. Така тя излязла през прозореца навън и след това се събудила в леглото. После е било страх да каже на мъжа си, за да не мисли, че е ненормална. Това е излъчване. Когато минеш от едно поле в по-горно, границата се минава в заспиване. Например, за да се намериш в умствения свят, три пъти трябва да заспиш при преминаване на границата и да се събудиш в по-горно поле. Когато правиш опити, трябва да се намираш в една хармонична среда за да не похарчиш много енергия. Човек трябва да се стреми да намира душите. Във всеки човек да вижда божествената душа. Иначе ние сме все още в областта на сенките. Докато гледаш само външното, той е неразбрана работа. Този човек, който не познава Бога, може да извърши престъпление. А у нези, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови. Ще се подмладят. Това което става с въглена, ще стане с хората. Въгленът струва 2-3 лева, а като стане диамант, колко ще струва? И хората от въглен трябва да станат на диамант, като се турят при температура 15 милиона градуса. Когато си болен, ти имаш да плащаш на някое същество. И сега, като боледуваш, му плащаш. Обаче, като се обърнеш към Бога, идва Бог и плаща за теб и те освобождават. Ти оздравяваш. Ние трябва да имаме желание да се новородим духовно. Още преди раждането ни изново, ние искаме да бъдем щастливи, но това не може. Чак, когато човек се роди изново, ще бъде щастлив, както Йова, комуто се възвърна всичко изново. Помни. Когато се молиш, краката ти да не са допрени един до друг, но да са малко отдалечени, за да не си заключен в себе си. При пробуждането на човешкото съзнание има четири степени. Най-първо ще изправиш погрешките си. Второ, ще забогатееш с добродетели. Трето, ще вземеш чужди погрешки и ще ги изправиш. Ще плащаш за чужди погрешки. Четвърто, ще работиш за въдворяване Царството Божие на земята. В нашите добродетели Бог се проявява, а в погрешките ни Той не е там. Оттегля се и не оставя свободни. В добродетелите се учим да познаваме Бога, понеже постъпваме като Него. В нашите погрешки пак се учим понеже се проявява Божието милосърдие, тъй като Той не ни съди, а само ни нашепва не прави така. И не ни казва защо направи това. Всички хора са проводници на Божието съзнание. Някой казва как да го слушаш този невежа? Не. Бог говори чрез него. Той говори нещо. А пък аз превеждам това, което казва. Това, което казва, за мен е една шифрована телеграма. Той не разбира защо ми казва това а пък аз дешифрирам и съм му благодарен. На другия ден сутринта, 9 октомври, няколко братя и сестри посетиха учителя в неговата стая във вилата. Започна се разговор. Когато си отхвърлен от всички и те считат за измет, има един, който те обича. Тогава един ангел върви с теб и ти казва Не бой се! Господ те обича! Тази работа ще се оправи. Личният морал е по-напреднал от обществения. Във всички народи общественият морал е останал много назад. Например, откраднеш или убиеш човек и те турят в затвора. А на война като убиеш, не те наказват. Но днес и в общия морал не трябва да се избиват хора. като екзекутират престъпници, те стават по-опасни. Остават на земята и вършат престъпления чрез други хора. Когато човек извърши престъпление, не е той, който го е извършил. Но други нисши същества са влезли в него и са го направили, и после човек се чуди какво е свършил. Не да се влияеш от хората, но вътре в себе си да си изправен. Когато направим нещо лошо, ние гледаме хората да не знаят, обаче от невидимия свят всичко знаят. А пък от тях зависи нашата съдба, онзи, който работи за доброто на хората, всякога се ползва. Ще ви дам един пример. Двама души яздели на коне по един път, затрупан с сняг. И видели един проснат човек, замръзнал от студ. Единият казал. Не искам да се спирам. Но другият слязал от коня съживи от човека чрез търкане. Чрез движенията, които правил и той се стоплил. Това спасило и него. Защото температурите паднали съвсем, а другият, който бил неотзивчив, замръзнал на коня от студ. Когато човек погреши нещо, може да падне. Не говори за хората лошо. Можеш да си щупиш крака а можеш да платиш с живота си. Не говори за хората лошо, понеже е опасно. Едвам, едно настоя е вярно от това лошото, което мислиш за тях. Ето един пример. Един човек от Нови пазар имал само един лев и не знаел как ще прекарва за напред. Тък му седнал на едно място да си почине, минал един просек и поискал от него пари. Един глас му казал: Ако не дадеш лева, ще ти дойдат големи нещастия. И той е дал лева. А оттам насетне му тръгнало. След това слязохме долу всички на закуска. В 15 часа и 10 минути потеглихме с лека кола за София, където стигнахме в 17 часа без 15 минути.